Hortengo lensei abetetan amar milioi zezio bainon gehiu izan dituzte ekimen elkarteko guekunek. Zerrenda ontan euskalirratiak punto eus guekunea sartzen da besteak beste. Pimila tamabitik etengabeko kontsumo igoera gertatu da euskarazko edabide guekunetan. Euneko amabost eta euneko hogeitamar artean urtero. Eta urtengo igoera euneko sortzi ingurukoa izango dela aurreikus daiteke libeen imentza Euskal Edabideen behatu geiko koordinatzailea. Ja, datu batzuk arrepasatzen baditugu e, kontsumoaren gorakada aspi marragarria dela ikusiko dugu Euskarazko Edabideetan. Horretarako baditugu ekimen elkarteko webunen datuak eta bertan ikusten da esaterako ba, aurtengo lehen zehilekoan 2020ko lehen zehilekoan amar koma bi milioi sesio, e, sesio dobizita izan direla edabideetan. Eta hor eh azpertzen ditugu bai eh edabide bai tokikoak eta bai tematikoak. Eta badaukagu datu azpimarragarri bat. Aurten eh aurtengo iraian izan ez lehen aldiz tokiko edabiden kontsumoak, eh, edide orokorrena gain baitu. Gailu guztietan hasi dira ekimeneko edabiden kontsumoa, baina haskunde hori bereziki Navarra izana Mugi korretan, non bisitatuk egiten diren 2010tik 15 Mugikorren Mugi handi hori dela eta, gailuen araberako kontsumoaren porcentajeak aldatu egin dira. 2017 amaikan bisita guztiak ordenagailu bidez egiten ziren 2016an ia artzailean erdia gailu eramangarrien bidez iristen da webunean